Əbu Vəfə İbnaqildən gətirir ki İhvər bu vələ təxtərbihi Çəkin deyir belə şeylərə aldanma Çünki deyir Şəriətdə Əl Oğurlanan malı miqdarı 3-dir həmə çatarsa Buna görə əl kəslir Və əgər İçilən İçkinin miqdarı hətta bir damcı olsa belə Yəni ispat edilərsə deyir Buna görə insana inşallah vurulur Və bir dənə pişin səbəbi bir dənə qadın Qara tüşür cəhənnəmə düşür və cəhənnəmə düşür və bir, bir nəfər də yəni cihatda döyüş meydanında o qənimətdən götürdüyü üçün elə bir ki döyüş meydanında ölməsinə baxmayaraq cəhənnəmə düşür sonra Aşaq gətirir ki, xətalar, insanın həyatda elədiyi xətalar bir toxum kimidir. Həmin o xəta uyğun zəmin, uyğun vaxt və uyğun mühit tapdıqca torpağa düşəndə, ünasib bir yer tapanda həmin xəta böyüyür. Həmin xəta böyüyür, böyüyür və kökü yavaş-yavaş dərinləşir. Sonradan onu təmizləmək nə olur? geç olur. Sonra gətirir ki, ümumiyyətlə, insanın həyatında ən kiçik məsələlərdən biri də, yəni insanın gözünə ən kiçik görsənən, amma fitnəsi, fəsadı, insana həddən artıb çox zərərli olan amillərdən biri də nədir? Dildir. Ona görə, hə, dildir və gətirir ki, xətalar və bəlalar insanın dilinə bağlıdır və insanın başına gələn bəlaların bir çoxu insanın dilinə bağlıdır. İnsan görürsən ki, dilinə nəsə danışır və o danışdığına uyğun da insanın başına bəla gəlir. İstər o bəla birbaşa Allah spontala tərəfindən olsun, ağzından elə bir söz çıxsın ki, Allah spontala qəzəbləndirsin, istər də insanların vasitəsindən olsun elə, elə bir söz ki, insanlar həmin o insana qəzəblənsinlər ya vursunlar onu və yaxud ona əziyyət versinlər. Və Ya seni ki Ali rəziyallahun burada məşhur sözü var. Deyir cahillərin deyə qəlbi deyə dodaqlarındadır. Alimlərin dodaqları isə hardadır? Alimlərin dodaqları isə Yəni cahil insanlar ürəklərində nə gəlir saz danışır yəni. bəzi insanlar bunu özlərində gözəl bir xüsusiyyət kimi isarə edirlər. Deyirlər ki, mənim ürəyimdə nə var dilimdədir. Mən ürəyimdə heç bir şey saxlamıram. Aydındır. Amma ki, bir yaxşı bir xüsusiyyət deyil İnsan, onlar üçün ürəyinə çox şey gələ bilər Amma insan onu boğub saxlamağı İçərisində məhvələməyi bacarmalıdır Amma deyil, alimlərin dodaqları aradadır Alimlərin dodaqları deyil Qəlblərində deyil Yəni, onlar bir şey Yüz ölçürlər, bir biçürlər Ondan sonra danışırlar Sonra şeyx Şeyxın burada bir sözü var deyil Hər danışdığın haqq olsun Amma deyil haqqı deyir, hər yerdə danışmayınlər. Haqqı deyir, hər yerdə danışmayınlər. Buna misal, buna misal, məsələn, şeyx İbn Teymiyyə zamanda Tatarlar gəlirlər müsəlmanlarla müharibə edirlər, yəni müsəlmanlara həddən atıq əziyyət verirlər, özləri də içki içirlər və gəlib şeyxlisə İbn Teymiyyə deyirlər ki, geçsən bəs onlara əmr-übün mərif elə, olaraqı içki içirlər. Şeyx isə belə deyir ki, əgər deyim mən gedib oları başa salsam deyə, onlar içki içsələr, onların başı ailəcəc deyə müsəlmanları bir daha çox öldürəcəklər. Yəni onların içki içməsi daha yaxşıdır ki, mən onlara gedib deyim başa salsın, onlar deyə Sonra deyir, <gülüyor> "Və rübbemə ittəkə läbdu'l-müxtərin ələ mə yərə min yə'milləh əleyhim minə fid deyir. Və vallahi bilsin ki Aldanış içərisində olan insanların, o insanlar ki var, onların qəlblərinə arxancığı çökür. Bunun səbəbi insanların Allahın nemətlərini öz zərrələrində görməsidir. Və yazınnu dzalika annahu min mahabbati Və o elə zənn edir ki, Allah Subhanahu taala bu məl və ona səbib verib və anna yu'tihuhu fil axir Və insan da fikirləşir ki, əgər Allah Subhanahu dünyada mənə belə mal dövlət veribsə, axirətdə isə Mənə bundan da yaxşısan verəcək Və hədə minəl-ğurur Yəni insanın belə bir fikirdə olması düzdür, düzgün deyil Hə? Düzgün deyil İmmətlə bu məsələlərə gələndə Deyir şeyx İmam Əhməd, İmam Əhməd, İmam Əhməd, bu mülk edir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Belə buyurmuşdur <coughs> Əgər rəəytəllahu əzza və ki, qul günahlar üzərində davam eləyirə, -el -el. Allah subhəna və ola ola. Allah subhəna öz nemətlərini o insana verirsə, bil ki, deyir, bu nemətləri ona verməsi onun üçün bir bəlad. Thumma təla qəula cəllə <coughs> sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi bu sözündən sonra Allah Subhanahu bu ayəsini oxuyur ki: "Fela manəsu mədzuk bihi fətəhnə aləhim əbəbə kulli şey". O ki deyir, onlar Allah Subhanahu va taala onlara xatırlatdığını, yəni şəriəti, Qurani və başqa ümmətlərdən isə yəx Tövratı, incili, onlar deyə bunu unutduqdan sonra üç çevirdildikdən sonra Allah Subhanahu yerin və göyün rəhmet qaplarını o insanların üzərinə açdı. Və o insanlar Hatta izə fareh bima uto axadnahum baghtatan fa mublisun o insanlar ki sevindər ki Allah subhanahu va bize sevib verib və e bu vaxta biz onları qəfətən yaxaladıq və e onlar bizim huzurumuza əli boş gəldilər və qala ba'du salaf izə ra'ayt Allah hadi yutabi alayka ni'amuhu va anta muqimun ala ma'asi fa ihdərhu ki əgər görsən ki sən günahlar üzərində davam eləyə-elə -elə. Allah Subhanahu taala öz nemətini səndən kəsmir. Və ya hələ öz nemətini sənə getdikcə çoxaltdır. Bil ki, bu sənin üçün bəladır. Diqqətli ol, çəkin. Fe inna ma hu Və Allahu Taala və Allah Subhanahu taala başqa bir ayədə ki: "Ləv lə en yekuna di nasu ummeten vahidatan la cə'alna limen yakfur bil rahman biyutan suqufan Əgər insanlar hamısı bir ümmət olsaydı, onlardan deyir, ər-rəhməna deyir, yəni Allah s.ə.və, küflə edən kimsələrinin evlərinin deyir, tavanını deyir, bizdə kümüşdən edərdik. Və gəlir ki, və buyutən əvvəbən surucan aleyhəyətdə ki, onlara olan dini əmmətimizi çoxaldardır. Amma deyir, gözəl aqibət yeri isə Allah yanında kimlər üçündür? Müqtəqilər üçündür. Və Allah Subhanahu taala başqa bir ayədə buyurur ki: "Fa'ammal insanu iza maktalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fe yaqulu rabbi akraman, wa amma iza maktalahu fa qadara alayhi rizquhu fe yaqulu rabbi ahanan." Kəlla bal tukrimun al-yetim. Və Allah Subhanahu taala Fecr surəsində buyurur ki: Yəni ayənin mənasıdır ki: Hər bir elə bir nemət verdiyin kəs Ruzun genişləndiyim şəxs o deməyir ki, mən ona ikramda bulunmuşam ikram eləmişəm. Wala kulliman tu və tayaqtu alayhi rizqa akuun qad bu o deməyir ki, deyil, kimisə mən ruzunu sıxmışamsa, onu mən öz yanımda elə bir ki, alçatmışam. Bəl ubtiliya hada binam əksinə deyir. Kimdir? Nəmlərə qərq olmaqla imtahan olur, kim isə bəlayə, sıxıntıya qərq olmaqla imtihan olur. Və bir həzistə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Allah qullarından elləri var ki, Allah s.ə.v. onları yəni, var dövlət nəsində saxlayır. Əgər Allah s.ə.v. olaqın malını əlindən alsa, o insan çəşər. Və elə insanlar da var ki, Allah s.ə.v. yanında, o insanlar ancaq kasıbçılıq nəddində qalır. Əgər Allah s.ə.v. o insanlara versə, o insanlar yenə çəşər. Yəni ki, İnsanlar gözü qabağında belə hadisələr çox olur Görsən ki, Allah subhantala neymət verir Görsən, həmin insan nə olur? Həmin insan getdikcə dinləmiz olaşa Ona görə də insan həmişə öz rəbbi barisində, qardaşlar, gözə əzəndə olmalı Ətlət çalışsan belə, vuruşsan belə, səbəblərdən yaxşısan belə Yenə bir şey əmələ gəlməsə, əlhəmlə hər şeydə bir hikmət var Allah subhantala insanı imtihan edəndə insanı həlak eləmək üçün imtihan edəmir Allah s.ə.q. səninlə ya başqasından qəstəqələsidir, yoxdur. Əgər Allah s.ə.q. kafirə verirsə, ona verirsə, ona verirsə, bil ki, sən onlardan daha haqlısan. Amma müəyyən səbəblər ola bilər ki, o səbəblərə görə Allah s.ə.q. o rüzini səninlə gecikdirsin və Peyğəmbər s.ə.q. s.ə.q. başqa bir nəsə buyurur ki, Allah s.ə.q. dünyanı deyir, sevdiyinə də və sevmədiyinə də, yəni kafirə də, möminə də verir Amma iman nemətini kimlərə verir? Ancaq və ancaq möminlərə verir. Sonra qad qaleb adu selaq ruba mustadric biniam bilsin ki deyir. Allah Subhanahu taala insana nemət versin. İnsan elə zənn eləsin ki Allah Subhanahu taala bu neməti ona səvi verib, amma həqiqətdə bu nemət onun üçün bir bəla olsun alğında diqqətlə fikir verin. Varub və məğrurun bisi tiləh aləyh və hüvaləyalam. Ola bilsin ki Allah subhəna günahkar insanın günahların örtün və insan elə zənn eləsincə ki, bu Allah subhəna və təalanın rəhmətindəndir və Allah subhəna fəzilətindəndir. <coughs> ki Allah subhəna günahları örtür, amma ola bilsin ki Allah subhəna bu sitri bu kenahlara örtməyi o insanın özü üçün bir bəla olsun. Və deyir ki: "Və rubbun maftun bi sana'in nas və huve la'yan." ola bilsin ki, insan dünyadaykən tərif etsin, insan elə zənnərəsincə ki, necə ki peyğəmbər sallallahu alayhi buyurur ki, "Bu leylinin qulun dünyadaykən ona verilən müjdəsidir və belə zənnə olsun, amma həqiqətdədir o tərif nədir? onun üçün deyil, bir dənə bir bəla olsun. Ona görə, yəni, belə bir insandan fel çıxarsa, <coughs> Allah subhanətlər insana nəyəmət verərsə, və yaxud Allah subhanətlər insanın günahlarını örtərsə, və yaxud insan yəni, mədhə işlərsə, tərif işlərsə, insan o dəqiqə aldanmamalıdır belə şeylərə. İnsan həmşə bir əz özünü yoxlamalıdır və bu məsələlərdə səraz diqqətli olmalıdır. Ona görə İmam Əhməd həmişə bu mövzularda zikr edirlər. İmam Əhməd deyir, ona dünyadan bir mal gələndə həmişə deyir, səraz götürməz. Bəzən ziyanardı tərəddüd eləyər. Deyərlər, niyə belədirsən deyir, bilmirəm deyir, Allah Subhanahu va taala bunu deyir, mən deyir, imtahan edirəm sənin yoxsa deyir, mən deyir, səev göndərər. Yəni ola bilsin deyə bu nemət özü mənim şeyim. Yəni olar, olar. Ona görə də hər bir müsəlmana Ince və incə məsələlərə fikir verməsi lazımdır. Sallallahu əleyhi və səlləm alə nəbinə və alə, alə alihi və səhbi